sortu zanene gure eskudago, figura bat zera irudikatu genduen eta zan jostu narena, ezta. Eta azken fineen horixe da, hau da, jostea, herri hontako borondate ezberdinak, josi eta, eta batzeko borondatea hartu genduen, ezta. Bueno, horrein, herri guztietan, e, bueno, herri guztietan, egun da iruditamar herri batzorde baino gehiago sortu dira gure eskudagon inguruan, hori izan da urtebeteko saiakera honetan nortu dana, dudu egiztauk egu emendik gaurrea hori arago zehongo dela eta herrietan e, aukera izango da oialzati horik e, e, eskuratzeko. E, Jari dugu fetxabat, e, apirilako oita bost, izango da euntzearen e, eguna, ez da. Egun horretan egunduko dugu oialzati guzti horikin e, bueno, autosontzi bat e, irudikatu ahal izateko azkenen hori dalako asmoa, ez da. Ekaina nogian, e, bueno, ba, lau hiriburutan, eskolerreko lau hiriburutan, e, Horrelako ba, bueno, ba, ekitaldea undia gengo dira, nun irudikatuko dien herri ezberdinetan eta oialzati ezberdinak borondate ezberdin horik oialetan irudikatuko dana guzti horik bilduko ditugu e, denon artean erabakidezakun e, denon e, torkizunazta ilusioa erronkaeeta niniztasunaren gainetik adostasuna izan ziren larun batean gehien aipatu ziren hitzak. Azaroren horen sorttzan eskozia zoriondu eta Kataluniari babesa emateaz gain autetxontzi huts bat irudikatu zuten hamar lagunek donostian. Eta orain erabakia gauzatu alizateko, aitzinetik borondateak adostu eta elkarren artean josi behar direnez oialtztiak baliatuko bituzte ekainaren hogeian Hego Euskal Herriko lau hiriburutan autetxontzi erraldoi bana eraikitzeko. Lendabiiko berrogei altztiak atxiki zituzten larun bateko ekitaldian parte hartutako hainbat pertsona ezagunek, haiei galdetu diegu, erabakitzeko esku gauzatzeko, ea Kataluniak egindako bidea ote den Euskal Herriak segitu beharreko hildoa ere Txaro arteaga, emakundeko zuzendaria Ez nik usteet gu, guk egin behar dugu lagure bidea Gu herri okupatu bak gara eh? eta iraun badugu estatu bat izan behar dugu Herri hontan mende eta mende eta mende asko gaude ba, okupatuak Orduan, asimilatua gaude. Eta orduan, nortzuk erabakabiar deu. Okupatzaileak okupatuak geranakin, nork irabaziko du adibidez, e, zer gertatu da Eskozian, ez irabazi du. Kanadan, gebeken, gauza bera. Orduan, nik pensatzen dut estrategia bat behardugola herri bezela beintzak independentistak garenok Juanito Dorronsoro egualdeko ikastolen sortzaile eta bertsolaria Dudi gabe emetik aurrea gure ildua hori joan bihardu eta irabazeko dugu baina gizakatea mosaikoa horrengoen passwordekin eta horrengo izango da erabakitzeko unea Inasio Kortabarria errealeko jokalari hoia. A, Katalonia bere bidea emandik eta azteo zer ikasteko badaka uor. Gu guria inberdugu, hango hemengo emenguazta berdin-berdina, baina nortik asko ikasi egu, eta uste dut bideoi jarritzea jorretzea leringo puntu hauta mitzat, batasuna lortzeko, nahi tenizko dekabla. Mikel Marquez, musikaria. Bueno, nik uste dut arribako bakoitzak bere nortasuna, bere izateko modua, eta... Bere egoera konkretua duela eta beti da zaila esatea bideo bat guretzat egokia den edo ez. Nik uste geuka aurkitu behar dugula gure gure bidea, baina funttzean egia da. Munduko e, erabaki nahi duten leku lekugusietan hildo berdin bada dela ez. Demokrazia baldin badago e, ezin du herri batek arazoa izan erabakitzeko eta e, erabakitzeko arazoak baldima ditu horrek esan nahi du ez dago la demokrazia erigaz. Hori da, pixeat, idea eta gu ere, ba, bitxasortan egin beharko dugu harraun, gure modura. Erabakia ehuntzen lelopean borondate eta indar guziak oialen bidez batune bituzte erabakia gauzatu aitzin. Eta autetxontzi erraldo joiek ere ikitzako lendabiziko berrogeio jaltzatiak atxik izituzten larun bateko ekitaldian parte hartutako hainbat pertsona ezagunek. Halere, soiik egualdeko iriburuetan ezarriko bituzte autetxontzi erraldo joiek. Irungo fikobako ekitaldian parte hartutakoei galdetu diegu ea nola ikusten duten gure dago dinamikaren baitan Iparrego lurraldetasunaren ez bai da Kontuan hartuta, Kataluniak gerorako utzi duela Ipar Kataluniaren afera. Txaro arteaga, emakundeko zuzendaria. Hor gertat daiteke estrategia bat izatea, Baino noski estrategia baten barruan. Eta herri honek oraindik ez dauka estrategiarik. Iparre Euskal Herriak dauka arazoa, frantziarekin, Guk daukagu Espainiarekin eta orduan ba, bueno, guzti hori aurrera ateratzeko ba, Pen ze estrategia beharko liratekeen ez da. Mil Máquez musikaria. E, Izugarrizko lana daukaula guk ere e, geure baitan egin beharra e, ezer baino lehen ez da. Eta pausuak nola izango diren eta zer emango duen herrio honek. azkenean e, bada gari batean ez, baseritatarrak eta beti erabili izan duten esa era batez. Ba? Lasai berak erakutxiikodik ez? Da? Nik uste bideak erakutsiko digula e, zer egin behar den eta nola egin behar den, du eri gabe. Kortabarria, errealeko jokalarioa. kalari oia. Ego erak ez dira berdin, e, Zipar Euskal Herrian, Esnafarroan, eta e, hemen lurralda autonoma eka autonomiko ondaren. Orduan, betxatzen e, dut, erritarren garaia dela, orduan herritarrok dakagula, eta herrialde bakoitza bere erritarra hartazka. Orduan, erritarro jenara izango torriko dela, Ba, nire nahian balin ba, ba guztiokalkarrekin, talden bailen. Baina nik ezin dut behartu ez naparrei, ez da ere ipar hai, ba, beren kontrajotzea jutzea. Osa, beraiek aukiratu behar dut, zerrekin da duten, eta gurekin, ba, gurekin edo bat egiten balin badugu, primeran eta basupotik. Juanito Dorronzoro, ego ikastolen sortaile eta behar txolaria. E, Derrigor, pixkanak hartu behar ditu beste aldekoak. guria dira eta jende asko dago gure gure e trenian sartzeko gouekin hasiezke pentsatze et oi gere laster sartuko dela gurekin dana bat itzeko